10 de janeiro na história, 1904, nascia no Rio de Janeiro, Lamartine de Azevedo Babo, um dos mais importantes compositores populares do Brasil. Ele ficou conhecido por suas marchinhas carnavalescas cantadas até hoje como O Teu Cabelo Não Nega, Linda Morena e A Marchinha do Galo Grande. 1920. Entra em vigor o Tratado de Versalhes, pela então recém-criada Liga das Nações. O documento foi assinado no dia 28 de junho de 1919 em Paris. Tratava-se de um acordo de paz das potências europeias que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial. 1929. Primeira aparição de Tintin. Famoso personagem de histórias em quadrinhos de Hergé, as aventuras de Tintin estão entre os desenhos europeus mais famosos do século XX, com mais de 200 milhões de cópias vendidas. O desenho já foi traduzido em mais de 50 idiomas e adaptado várias vezes para o cinema, televisão e teatro. A trama da história tenta reproduzir o mundo real repleto de personagens com traços bem definidos. O herói da série é o personagem homônimo Tintin, um jovem repórter e viajante do mundo. Ele é acompanhado em suas aventuras por seu Fox Terrier Milo. 2016 Um astro de muitas facetas e um ícone da música e da arte, o inglês David Bowie morre dois dias depois de completar 69 anos, data que também marcou o lançamento de Blackstar, seu último álbum. Foi com grande pesar que muitos fãs, amigos e familiares receberam a notícia que Bowie morreu de câncer em sua casa em Nova York. O músico havia sido diagnosticado com a doença há 18 meses. Esses são os fatos que fizeram o dia 10 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.